«Яке смачне!» «Справжнє!» – сказала вона. «Я такого ще ніколи не пила». Я був готовий закрутити хвостиком і стати на задні лапки. «Знаєш, мені завжди хотілося скуштувати саме такого вина», – продовжувала Ліза, дивлячись у вогонь. «Але мені здавалося, що такі вина в чорних гранчастих пляшках – Зберігаються лише в каютах затонулих піратських човнів. В якесь диво. Вона зробила ще один ковток і простягла пляшку мені. Добре, вгадуй. Я випив і почав угадувати. Ти приїхала сюди тому, що не можеш поїхати до Іспанії. Саме до Іспанії. Весело підтвердила вона і знову вигукнула. Чарівне вино. Давай далі. Я зробив ще один ковток. Тобі кортить з'їсти величезну відбівну з кров'ю, засмажену на вугіллі. З перцем та кам'яною сіллю. Я сьорбнув ще. Ти відьма. Ти в себе вдома. Вона голосно зареготала, і ліс відгукнувся схожим звуком. Вона взяла в мене пляшку. «Досить? Тепер моя черга?» «Ковток». «Ти в мене закохався?» «Ковток». «Тобі лячно?» «Ковток». «Ти увесь теж, тому що...» Я відібрав у неї пляшку і несподівано закинув її в кущі. Ліза знову зайшлася сміхом. «Прокляте вино! Де я його придбав? У якоїсь сільської тітки біля магазину?» «Досить!» – сказала Ліза. «Давай спробуємо заснути, доки вогнище не вигоріло». Вона дістала зі своєї торбинки светр, Натягла його і, скулившись, лягла на купі сіна. Я взяв свою куртку, вкрив її ноги і примостився поруч, так, аби, не дай Бог, не доторкнутися до неї. Але хіба зміг заснути? Я спостерігав за нею крізь примружені вії і через деякий час із подивом помітив, що вона справді заснула. Ніби спала у теплому ліжку в себе вдома. Вогонь у ватрі ще трохи похрумкав залишки гілля, що тліли в ньому, і остаточно помер. Я потонув у темряві і почав дослухатися до звуків. Раптом на нас вийде ведмідь або вовк. Я мав вартувати. А ще... Мені було страшенно прикро лежати поруч із цією дивною дівчиною, що так швидко і просто заснула. Вона зовсім не сприймала мене всерйоз. Мабуть, я поводився цілий день як дурень. Однак думав я ще й про інше. Все одно не посмів би до неї доторкнутися. Ну, принаймні, тепер. Вранці ми вже лежали щільно наближені одне до одного. Це вийшло випадково. Холод розбудив мене, і я побачив, що її руки, зворушливо стиснуті в кулачки, притиснулися до моїх грудей. Я заумер. Зробив вигляд, що сплю. А потім справді заснув ще раз. Часто пізніше не міг собі вибачити. Прокинувся від якогось руху поруч. Ліза сиділа до мене спиною і розчисувала волосся. Потім повільно почала заплітати його в косу. У мене зайшлося серце. Здавалося, ми жили посеред цього лісу цілу вічність. Ми давно вже були разом, і цей вранішній ритуал заплітання коси я спостерігав завжди залишалося тільки невимушеним та звичним рухом пригорнути дівчину до себе. Чому життя – не кіно, котре можна змонтувати на свій розсуд?